Jeg hedder Lasse Pedersen, administrerende redaktør her på kongressen, og jeg sidder sammen med dig, Anders Agner. Anders, der er jo et spørgsmål, der er træls at få i øjeblikket, som man siger i ja. Jylland. Det er, hvad kommer der til at ske med Trump frem mod den 20. januar? Er han stadig præsident frem til, at Biden bliver, bliver, bliver den nye? Ja, det er jo det spørgsmål, man hver dag bliver stillet i øjeblikket og som jeg også forestillede mig, at både du og jeg og flere af vores folk på kongressen kommer til at skulle svare på de næste små otte dage. Altså, der er jo mest, der taler for, at han er det. Men alene det faktum, at vi står her, og nu optager vi den 12. januar om formiddagen, mm. og vi stadigvæk ikke med sikkerhed kan sige, om han faktisk er det. Altså, det fortæller noget om, at vi er i gang med en slutspurt i den amerikanske uh, præsident uh, Trumps historie, som uh, er fuldstændig uh, altså, uden for normer. Jeg er mindst glad for, at øh, du er enig med mig, fordi så har jeg øh, sagt det samme, som øh, du vil sige her i øh, tidligere i dag. Som sagt, så handler det her program om slutspillet omkring Trump, men som Anders også siger, så det, der jo er lige nu, det, er, det forandrer sig meget, meget hurtigt. Så vi griber det an på en lidt anden måde. Vi synes jo altid, at vi er lidt noget særligt her på kampen på Amerika. Så vi kigger ikke så meget på, hvad vi tror, der kommer til at ske. Vi kigger på, hvad er det egentlig for en agenda, de her forskellige aktører har, der er med i de her spil. Og Anders, hvis du lige skal, ja, vi skal starte med at trække det op, inden vi hopper ud i det. Hvem vil du mene er de sådan væsentlige aktører i det her slutspil omkring Trump? Og der er hvis man skal dele det op, så er der vel sådan fem hovedaktører, man kan sige. Der er den der er demokraterne, altså ledelsen af demokraterne på Capitol Hill, indførte Nancy Pelosi og Chuck Schumer. Så er der den republikanske dito med Kevin McCarthy og Mitch McConnell. Så er der Joe Biden som kommende præsident. Der er Mike Pence, og så er der selvfølgelig Donald Trump. Så det er vel de fem hovedgrupperinger. Og måden vi altså griber det an på, det er egentlig ikke at forudsige så meget, hvad der kommer til at ske, men mere at fortælle, hvor, hvilken agenda er det, de her fem hver især. Har nogle er meget klar, men nogle af dem, nogle af dem Agente agenda er også en, en lille smule mere vanskelig og kan man sige, spiller på flere facetter. Inden vi hopper ud i det, så vil jeg jo lige gøre opmærksom på, at god journalistik jo ikke er gratis. Det er sandt. Både Anders og mig har realkreditforeningslån, der engang imellem skal lægge nogle afdrag på. Der er nogle andre på kongressen, der også engang imellem skal have nogle løn. Det jeg egentlig vil sige med det, det er, at der er en ledig sponsorplads her på kongressen, den vil vi da gerne have solgt, så hvis du er interesseret i det, så skriv til Anders, eller til mig, eller, ja. eller vores informal. Der er mange muligheder for det. Der er at... vores informale, den hedder, som jeg husker, infosnabler af at kongressen.com. Det er sandt. Og så er der jo en helt anden mulighed, det er jo også, at du går ind og køber et medlemskab af kongressen, og på den måde får adgang til al den øh, gode journalistik, øh, vi Laver. Det foregår simpelthen bare ved at gå ind på kongressen.com, så er der ude på forsiden et tydeligt link dertil. Det vil vi blive meget, meget glad for, for som sagt, journalistik er ikke gratis. Anders Avner, nu nævnte vi de her fem øh, aktører. Vi tager dem lige lidt i det, vi synes øh, er en logisk rækkefølge inden vi øh, gik i gang. Lad os starte med demokraterne oppe på Capitol Hill, det vil sige, det er de demokrater, der sidder i Rep. Sanders Hus og dem, der sidder i signalet. Hvis vi lige skal trække stilling op lige nu, så er det jo, at de, kan man sige, har gjort to ting. Sådan groft sagt, de har gjort mm. mange ting, men to ting, der, der er det mest væsentlige her. Det er et, de har bedt, ligesom Mike Pence og Trumps regering om at og bruge det, der hedder det 25. tillæg til forfatningen. Det vil sige, at de afsætter Trump, og hvis de ikke vil det, så vil de onsdag i den her uge, så vil, de, så vil de starte en indledning til en rigsretssag øh, mod øh, Donald Trump, det der hedder impeachment. Hvis man lige prøver at se, hvad er demokraternes Jamen, der er, Som jeg kan se, det i hvert fald to overordnede. Den ene er selvfølgelig det her med, at de mener, at det der skete den 6. januar med stormløbet på Capsule Hill, at det skal selvfølgelig have nogle konsekvenser. Det skal ikke bare have lov til at passere, uden at der er nogen, der bliver stillet til ansvar, og inklusiv at men jo dermed også synes, at Trump har et medansvar for det, der mm. skete, og derfor så skal han selvfølgelig også øh, stå til ansvaret. Det ja, taler der med politisk ansvar, fordi der er en masse mennesker, der de her dage bliver anholdt, og de får på et eller andet tidspunkt en straf, men de mener, der skal være et politisk ansvar. Lige præcis. Og med det hører der så også, at hvis man stiller ham for den her rigsret, jamen så er der så også den mulighed for, at man, hvis man kan få ham dømt, at han så ikke kan stille op igen, f.eks. i 2024, som der i hvert fald inden den 6. januar var en del for lyden, om, han måske kunne finde på at gøre. Det er sådan den ene del. Den anden del, som jeg også synes er ret væsentlig, det er, at den, den dagsorden, Antropologs-Demokraterne altså også har, handler om det længere perspektiv. Mm. Det handler sådan set ikke så meget kun om Trump. Det handler lige så meget om at se, kan man gøre det her til at blive et generelt revulikansk problem mere end kun at være et Trump-problem. Fordi hvis hun kan med den her rigsretsøvelse få brændemærket en del af de republikanere, som måske, når man skal lave afstemning, om, hvad vil du? Vil du stemme for, eller vil du stemme imod? Og hvis du stemmer med Trump, mm. så er det, det samme, som du implicit bliver taget til indtægt for, at du synes, at at du du synes at det der skete var fint, marodic. og det ikke skal have nogen konsekvenser. Mm. Det er altså virkelig noget, man kan bruge, både ved Midtvejsvalget i 2022, og ved det både præsidentvalg og de andre valg, der ligger i 2024. Så det er jo det, hun kigger på nu. Det er egentlig ikke så meget Trump. Det er sådan set mere også hans parti, som har danset med ham i de forgangne mm. snart fire år. Kan man på en eller anden façon få, øh, få dem bragt yderligere i fedtefaget ved at gøre det til et generelt revublikansk problem mm. mere end et isoleret Trump-problem? Så det er også den dagsorden, demokraterne arbejder for. Jeg er for. meget, enig med dig i, at det, det er netop at, at del del på den her måde. Jeg synes noget af det, der har været interessant, det er, at normalt vil man jo gerne gøre de her ting til udelukkende et spørgsmål om strategi, og hvad kan vi opnå på den lange bane, og hvordan kan vi stille de andre mm. dårligt. Det er selvfølgelig den sidste del af det, du taler om her. Men jeg tror i virkeligheden også, der er på pointe i den første del, og der er faktisk anden, at de er, det synes jeg også, hvis man læser rundt omkring os, begynder at se de første målinger, der er jo sagde, der er faktisk en en reelt meget, meget stor vrede over det, der er sket i onsdag, og det skal have en reelt politisk konsekvens. Og det er rigtigt nok, det kan virke meget symbolsk at gøre det her med Trump, men, men det med, at man så for eksempel også kunne forhindre ham i at stille op i, i 24 det, det, det tror jeg er noget, man meget gerne vil have med. Ja, så også bare... Altså det, der skete den 6. januar, det er så skildsættende. Mm. Altså, det, det er sådan en begivenhed, som i resten af både din og min karriere, i alle de år fremadrettet, mm. at vi kommer til at arbejde med USA, kommer det, vi til at referere 6. tilbage 6. til 6. januar 2021. 2020, altså, det er virkelig en, en dag i mm. amerikansk politisk mm. historie. Og derfor skal det selvfølgelig også have nogle konsekvenser. Så det er jo også det, apropos målingen, du refererer til. Det er jo den følelse, man både sidder med som amerikaner, øh, og som man også sidder med som folkevalg på Capitol Hill, at det skal ikke have lov til at passere. Selvom det skete kun i jorden kun 14 dage, til, med 14 dage til Trumps embede. så skal det stadigvæk. Altså, mm. der er konsekvenser helt til det sidste, og det er så også det, hun, hun nu kører videre med. Ja, det har konsekvenser helt til det sidste, men hvis man endelig kiggede på den kyniske magtpolitik, så kan man vel egentlig sige, at... Det vil måske ikke være så skidt for demokraterne, hvis, hvis Trump øh, var kandidat i øh, 24, Så havde man da i den grad måske et splittet republikansk parti. Ja, øh, jeg tror så, at øh, de er nået til det punkt, hvor de tænker, de tør ikke tage chancen. Mm. Altså, de må simpelthen af med ham øh, mm. nu en gang øh, Nå, fra om alle Om det mener jeg, at de i virkeligheden vil ved at gøre, at republikanerne en tjeneste ved at få ham udelukket, ikke? Altså, hvis vi siger på den måde, at republikanerne skal i hvert fald tænke så godt om, fordi der er... Øh, der er jeg kan se nogle enkelte øh, måder, de kan håndtere det her klogt, men jeg mm. kan se endnu flere måder, hvor jeg kan se, at de mm. kan håndtere det helt af påmån Det kan vi så tage, når vi skal snakke om den republikanske del mm. nu. Fordi Altså, det er jo det, der er udfordringen. Der er nogle enkelte, enkelte passager, det republikanske parti kan gå ned af, hvor det her ikke virkelig eksploderer mm. mere mellem hænderne på dem, men det har gjort i forvejen. Mm. Men de står altså, de står godt nok i noget. de står et rigtig rigtig skiksel. Men det kan vi vende lige om lidt. Så vil, så vil jeg lige nu at vende to ting mm. mere. Det ene, det var, det var i virkeligheden det, du sagde, det her med, at de har, demokraterne selvfølgelig lige nu, en kæmpe interesse i at få det gjort det her til så stort et problem for hele det republikanske parti som muligt. Man så jo og meget, meget interessant, det er jo noget af det, der kører meget lige nu, det er lister med de her, altså de otte senatorer, som, som ikke vil bekræfte Biden som præsidenter, jeg kan ikke huske, er det 159 eller 157 mm. øh, republikanske medlemmer, repræsentanter. hvis der ikke vil som. Ligesom. altså, at de skal jo brandemærkes lige nu, ikke? Altså, det er virkelig, det skal gøres til et problem, at det er jo det, jo, altså det var jo ikke Trump alene, der sagde de her ting. Nej, det er jo det. Altså, man vil gerne nu også lige sende en, en hilsen fremadrettet til, til det republikanske parti. Der det kan godt være, at I prøver her øh, i den 11. time at øh, nå hen til håndvasken, men I skal ikke lykkes med bare at øh, fra skriver jer alt ansvar omkring Trump. I har et medansvar, fordi det er jeres partifælde, det er jer, der har øh, været med til at køre ham frem, det er jeres... Øh, Øh, parti, der gjorde ham både til præsidentkandidat og øh, som også i de forgangene år, til trods for alle de ting, han mm. har lavet i de forgangene fire år, har i konsekvent holdt hånden over ham. Det sidste gang, vi stillede ham for en rigsret. Altså prøv at høre. Alene Jamen, bare det det, det, det er meget, det. meget enkelt. Noget, noget, det tænker jeg i virkeligheden, det er, at i politik skal man signalere, at man er ansvarlig, og man er voksen. Præcis. Og der er en øh, film, jeg holder meget af. Det tror jeg faktisk, vi har ikke snakket om det her, men det tror jeg egentlig, du gør. Og også den hedder A Bridge Too Far. Ja. <laughs> det handler om, at nogle gange den, det handler om, øh, det, om Arnhem, eller slaget om Arnhem mm. under 2. Øh, verdenskrig. Hvordan, e hvordan Englander eller en Montgomery eller en strategi, der i virkeligheden var for ambitiøs. Og det kan man sige. Det er jo det, man et eller andet sted, det er meget mærkeligt algoritme, jeg tror, du kan godt vide, hvad ja, vi jeg ved. nogen, der det er, at man vil gerne pege på republikanerne som nogen der overspiller deres hånd, altså som, som er kyniske, og er fuldstændig ligeglade med alt for at få magten, og de frem for alt ikke er, jeg står peger på det lige nu, jeg er meget, ja, meget ja, i, det, er, det er meget jo. <laughs> ja, men at de ikke er ansvarsfulde i forhold til det at blive politikere, det vil sige, det er jo noget af det mest diskvalificerende, man kan sige, og folk, der gerne vil have magt. Jamen det er jo, ja, altså tilsat opportunisme, ikke? Altså, jo, jo, præcis. Det er jo, det er jo lige præcis det, som også er noget af det, de kommer til at høre for, mm. og det ved de jo godt, altså meget kan sige som Mitch McConnell, men han forstår jo godt de politiske mekanismer, og derfor det ved tænker han... tænker du alligevel, at han forstår et magtspil. Ja, han forstår alligevel det godt i magtspil, og derfor så kan man sige, efter nu at have udnyttet situationen i de forgangene år, mm. hvor Trump var der, fordi mm. McConnell havde jo ikke planlagt, at det skulle være Trump, der var præsident. Øh, han var bare glad for, at der kom en revokaner, og at det så var Trump, det var måske lidt uventet, men han kunne bruge ham. Uh. Og det har han jo også gjort. Altså, han har jo brugt Trump som, øh, som en eller anden form for nikkedukke på nogle niveauer, i hvert fald i forhold til den øh, sådan, større konservative agenda, som han gerne ville rulle ud blandt andet omkring dommer osv. Der må man bare sige, det er der, at demokraterne demokraterne siger, ja, nu, nu bliver det lige en tand for smart over McConnell og company, fordi... Nu skal, nu skal republikanerne straffes, nu skal de på og at de har fået bombet sig selv godt og grundigt tilbage, specielt her ved valget i... Øh i 2020, men, men, men kan man sige, hvis vi lige opsummerer, så har demokraterne to agendaer. Dels vil de gerne have straffet Trump, både ud for noget reelt politisk øh, farvelse, og de vil gerne have sat ham ud og spillet. Øh, og så er der jo det her med, at de vil i bund og grund bare gerne have bumpet deres modstandere så langt tilbage mod stelalderen, som de overhovedet kan, og derfor skal den her agenda udnyttes. Så, så er der modstanderen. Ja. Det er det republikanske parti. Og øh, nu må vi jo ikke bande her, men de står i noget til halsen, og nok ja. også lidt over halsen, og måske og... har de i virkeligheden P.T. ved at se Ja, det tror jeg også. De, de, de har nok en snorkel i munden for at kunne trække vejret P.T. Ja. Nå, Anders, hvad pokker vil, kan republikanerne gøre? Jamen de, de prøver jo med alt, hvad de overhovedet har at øh, se, om de kan isolere det her kæmpe problem til kun at handle om Trump. Mm. Altså, hvis ikke det lykkes for dem, altså, Trump så, og jamen, så er de bumpet tilbage, mm. Mm. altså endnu mere end de er i forvejen. Og hvis ikke det lykkes, altså, så kan man sige, så kan de nærmest også godt afskrive både midtvejsvalget i 2022 og præsidentvalget i 2024, mm. i hvert fald som det ser ud lige nu. Meget kan selvfølgelig ændre sig. Men lige nu er det, det, der er altafgørende mm. for dem, det er virkelig at få ham isoleret definitivt, få ham kørt helt ud på et og så ellers bare sagt, jamen, det, det har vi ikke noget med at gøre. Det må stå for hans egen regning. Det er hans skyld, det er ikke vores skyld. Vi er vi vil noget andet, og, og herfra, jamen, så er der aldrig mere noget med Trump. Nu er det et, et nyt republikansk projekt, og et nyt republikansk udgangspunkt, og nu er det tiden efter Trump. Det er det, de prøver. Og det ved Nancy Pelosi og Chuck Schumer jo godt, for demokraterne side. det er det, som vi snakkede om før. Det prøver de selvfølgelig, at, at forhindre, kommer til at ske, fordi de synes ikke, de skal slippe så let sted med det. Men man må også bare sige, de er godt klar over i det Republikanske parti, at det her, det er noget skidt. Altså, at de virkelig har et, øh, fået tilført et banesår, øh, af de mere alvorlige, som øh, kan blive meget, meget vanskeligt at, øh, at få helet i løbet af de kommende år. Også fordi, de står også i en situation, hvor det er, jamen, kotter man båndet til Trump, og det er jo nok det, de læner sig mest op af at gøre. Vi ser også flere og flere tage afstand fra ham. Men det er lidt den der... Øh, sådan et svære balancegang for dem, fordi de har stadig brug for den base i partiet, som man har. Ja, sådan godt... 73 millioner vælgere. Man vinder ikke mange, men det, altså man, der er selvfølgelig nogle vælgere inde på midten, men u amerikansk politik, det er, jo, det er jo også sandheden, er jo, kommer ikke til at blive sådan en stor forbrødningsklub, hvor det bliver kampen om midten igen, lige om lidt, der kommer til at afgøre. Det bliver nok de næste par år i virkeligheden. Fløjekrigen. Ja, hvem, hvem der kan mobilisere og aktivere deres fløje bedst Præcis. muligt. Så det er jo en kattepine. Fordi lige pludselig er der mange, der som måske var gode til at holde sig for næsen mm. inden på den, kan man sige, den pæne del af det republikanske parti, som godt nok har fået det svært lige ja. pludselig. Så hvordan holder de sammen på det lige nu? Ikke? Ja, og det er jo lige præcis det, der er den kæmpe, kæmpe gattepin, mm. fordi det er godt nok tæt på umuligt. Altså, du kan ikke både rive plasteret af mm. øh, og så bare sige, det var så alt, hvad vi nogensinde ville have noget at gøre med Trump. Mm. Nu vil vi gerne prøve at være klassiske republikanere og så samtidig gå ud til mm. hans kernetroppe ude på højreflodene og sige, men husk lige stadigvæk at stemme mm. på, hvem det så er, de kører med i 2024, om det så er Paul Ryan, eller hvem det er, de stiller op til den tidning mm. Det er svært. Mm. Altså der er i hvert fald, der skal klinges nogle skov, der skal tages nogle svære snakke, og der skal også træffes nogle beslutninger, som kommer til at gøre ondt. Og så ved vi altså bare med toppolitikere, det kan godt være, at det der med at gøre det rigtige virker ret åbenlyst, hvad man burde gøre, men det kan nogle gange være meget svært at gøre det. der. Om jeg tror, de er ikke rigtig altid har samme opfattelse om det rigtige. Det rigtige er nok mere det, der kommer til at afgøre deres skæbne næste ven. det er, hvis de skal tænke på det næste genvæld. Ja. Jeg der. synes, det er meget interessant at se sådan en som, altså, kan man sige, hvis det, der var en uh, Trump-by-proxy, så var det vil Ted Cruz på en mm. eller anden måde. Ikke? Hvordan kommer man til at øh, behandle ham, der også... Øh, Ja, og Howley også, ikke? Jo, Howley, ikke? Og også. også. Hvordan, kommer, hvordan, hvordan kommer spillet til at være omkring øh, de to? Det synes jeg er måske meget, meget toneangivende i virkeligheden. Ja, og ikke øh, Ted Cruz, han øh, sidder og tænker, at han tog den lige et øh, bridge to fire, ikke? Altså også mm. at han, øh, han lige præcis gav den lidt for meget gas, at han mm. blev grebet lidt for meget opportunist, mm. det blev allerede altså næsten for meget det gode øh, inden den 6. januar, fordi mm. folk var sådan, prøv at høre, vi skal lige være med på Ted Cruz, du står nu i fuld alvor og forsvarer den mand, der har konsekvent omtalt dig som en løgner, har svinet din kone til og beskyldt din far for at være en del af komplottet mm. bag mordet på John F. Kennedy mm. i sin tid. Jamen, ham skal du da også bare forsvare, og mm. det virker super øh, reelt, og mm. du er da virkelig en mand med integriteten i beholden. Hvis, hvis nu republikanerne skal lykkes med det her... altså. Altså man plejer at sige, at øh, hvis man har et, øh, noget, der er noget rigtig, rigtig møg, så skal man ofre nogen, ikke? Ja. Altså, så, altså, det er nok ikke nok bare at Trump, tænker jeg. Der, der, der, men det er den der linje. Hvem er det, de vil trække tæppet væk under? Hvordan er det, de vil gøre det her med at sige, okay, vi har taget et opgør, men for øvrigt står vi lige så stejlt ude af fløjen, og alle jer, som Trump jo med kæmpe succes fik aktiveret. Og det er jo ikke sådan at det er en lille skør flok, der stemmer på Trump. Det er 73 millioner af amerikanere. Hvordan man holder fast i alle de mennesker, ikke? Jo, man kan sige, i tilfældet med Ted Cruz, så er han også i den lidt øh, besværlige situation, at hans mandat plejede jo engang at være stensikker nede i Texas. Mm. Men Texas han, er tæt på en Det er lige præcis det. Altså, han var, det var også kun med 3%, han vandt over over Rock der tilbage ved midtvejsvalget i 2018. Altså, vil sige, den gode nyhed for Ted Cruz det er, at der er knapperne af fire år til, han næste gang skal møde vælgerne. Den dårlige nyhed for Ted Cruz det er, at den stat, han er på valg i, er en stat, der i højere grad netop er ved at blive en mm. værende sikker republikansk. Så øh, man kan da godt, øh, altså, vil sige, også som lytter her i programmet, begynde at holde lidt øje med øh, blandt andet pengefolkene ned i Texas. Altså, det er jo øh, en anden interessant ting. Nu, nu nævner du øh, pengefolk. Noget af det er rigtig, rigtig, og det, er jo, det kan man sige, det spæder op bare til, hvor sort det ser ud, der var er sket de sidste dage, det er, at de her forskellige superpacks, og specielt de packs, der repræsenterer de private amerikanske virksomheder. Øh, stort set alle de amerikanske realkreditforeninger, banker og investeringsselskaber og sådan noget, som, ja, de har jo øh, de har stoppet deres donationer. Mm. De har stoppet så deres donationer til til begge partier, men der er rigtig mange af de andre store superpacks, som repræsenterer øh, store firmaer, altså Walmart for eksempel, de er så mere målrettet, altså det skal jeg sige, selvom de måske, mange af de her firmaer læner sig over mod republikanerne, så giver de jo til begge partier, men de har så stoppet eller suspenderet alle deres donationer til republikanerne ja. i tre måneder. Sige, det er et OK tidspunkt, der er ikke noget valg lige om hen om øjne. men det er jo også et kraftigt signal af amerikansk erhvervs- og industriliv, faktisk sagt, ej, der gik ikke godt nok overstrækkeligt. Ja, nu, nu er det nok, ikke? Nu er det nok, ikke? Det er ikke så godt. Nej, det er ikke så godt, og det er klart, det er også noget af det, som vi får en indflydelse på, mm. hvordan blandt andet det republikanske parti agerer i den kommende mm. tid, fordi hvis alle deres store pengefolk siger, prøver at lade det nu, nu gik jeg altså for langt. Det, men det efterlader os jo tilbage ved spørgsmålet, hvad vil republikanerne? Jeg er godt klar over, at de skal have lagt noget afstand til Trump, og de skal komme igen, men, men, men du nævnte selv, der er måske en eller to veje ud af det her. Hvad ser du som deres mulighed? De er nok nødt til på den korte bane at distancere sig fra Trump. Mm. De er nødt til at finde en måde at distancere sig og sige, at det, var også, øh, der, der, det var måske for meget, og dem, der har været med tættest, øh, må måske også øh, tage deres tøj og gå. Mm. Øh, om det så sker, det, det er jeg godt nok usikker på, men den anden del, det handler så mere om det her med, at måske begynde at finde nogle nye lederskikkelser. Mm. Altså kigge på, øh, jamen, hvad er, hvem er det, der skal tegne partiet mm. fremadrettet? Er det partiet forstød, på Paul Ryan frem fra mm. Wisconsin, han tog mm. hjem for at være far her for et par år siden, efter han havde været formand for, for repræsentanternes hus, og også været med til at lave skatreformen sammen med Trump blandt andet. Øh, tilbage for et par år siden. Det, der, det er jo en mulighed. Altså, så er der sådan en som Nikki Haley. Men spørgsmålet er, har hun danset for tæt med Trump, blandt andet som fn Har hun sagt for mange pæne ting om ham? Fordi det er lidt den balancegang nu. Mm. Kan du finde republikanere, som i virkeligheden har været fri af Trump, øh, og som ikke har været en del af det projekt? Så... så kan man sige, det republikanerne vil lige nu, det er i virkeligheden, de skal have kørt en politik, der hedder det var ikke politikken, den var galme, med, det var manden, og så skal de finde en ny lederperson. Ja, det er nogen af det, der er øvelsen. Det bliver ikke så nemt. <laughs> Nej, det er ikke så nemt. Hvad kommer de til at gøre i forhold til Trump? Altså, der, nu kan man sige, de risikerer at skulle... Altså, nu kan vi snakke om, om Pence øh, kommer til at bruge den øh, 25. Det, det kan være, at vi allerede ved det, når du hører den her podcast, kan mm. Men de skal jo stemme om det her impeachment lige om lidt. Republikanerne, det slipper de jo nok ikke for. Demokraterne, så får man også virkelig udbejdet, hvem der er skurker, hvem der ikke er. Hvad kommer de til at gøre? Eller... Hvad Altså, hvad er der strategi? Jamen, det er jo... Altså, der er jo om flere flere republikaner, som bare skal klar til at vende Trump-ryggen. Mm. Og øh, det kan godt gå meget stærkt i forhold til, om flere og flere ser... Altså, den analyse, de sidder og kigger på nu, det er, hvad er egentlig mest opportunt mm. i forhold til... Øh, hvordan stiller man sig selv smartest herfra? Øh, er det klogt at, øh, at, øh, at lægge afstand definitivt til Trump, og dermed også risikere at få højrefløjen på nakken, mm. og så sige, jamen, det må jeg så klare mig uden... Der skal ikke tage fejl af. Nogle af dem, der virkelig sidder og kigger på det her, det er nogle af dem, hvor de måske ved, der er en risiko for, at, at de kan miste deres eget mandat. Altså, hvis de pludselig kan se for os, at de kan risikere en intern udfordring af en ja, folkevalg. I virkeligheden virkelig, er mange af de steder, hvor kan man sige, at det er ikke så spændende, om man taber til en demokrat. Det er i virkeligheden mere spændende, om man taber og man til bliver en, primary, en okay. Og man, man, bliver, man bliver slået af det kommende <høk> primærevalg. Så i virkeligheden mange af dem, der kommer fra de mest konservative dele af USA. Det er interessant at se, hvordan de, de, gør, ja. hvordan, hvordan de drejer. Mm. Det er, hvad republikanerne er med. Så er der Mike Pence. <laughs> <laughs> ja. ja, det amerikanske du... <laughs> udenrigsministerium fik ganske kort udnævnt til at gå af her ved midten af det går. Det gjorde han så ikke. Ej, nu, det var bare en fejl. Godt nok gang i Twitter. Ja, der var en eller anden en vred medarbejder. Ja, der, der har siddet eller... og lejet både med Trump og, og Mike Pence. Men uh, Mike Pence indtil videre er uh, vicepræsident uh, frem til 20. 20. januar. Hvad, hvad vil han? Hvad skal han gøre? Han har samme problem. Jamen, han, øh, det er jo virkelig en mand i, i også noget af en knibe nu, fordi øh, presballen, der er spillet fra demokraternes side af, i retning af Mike Pence, er at sige, prøv at høre, kammerat, hvis ikke du øh, sætter gang i artikel 25 og dermed øh, får ham afsat med det samme, jamen, øh, så bliver vi naturligere køvet med rigsretten. Så det, øh, det er den øh, presball, der er spillet. Man må så sige, altså det er jo bizart øh, på en eller anden fasong. Altså, Mike Pence er jo ikke just en mand, der har fået meget ros af demokraterne i, i de forgangene år, hvis overhovedet nogensinde <laughs> Jeg tror faktisk aldrig han har prøvet det. Øh, og lige pludselig, så synes folk egentlig, om han er der i det mindste en nogenlunde fornuftig. Ja, øh, øh, ja. Han kommer... Øh, han, han sender bud efter Nationalgarden, når, når Capitol Hill bliver overrønt. Det kan meddelt, også være han, han, han har meddelt, at han dukker op til Bidens indsættelse den 20. modsat Donald Trump osv., øh, så lige pludselig så fremstår han øh, som en, en, en lidt mere øh, spiselig. Ja, øh, end en, en visse andre i hvert fald. Det er jo klart, at står jo i en, øh, en situation, hvor han også skal. Altså, han skal for det første bestemme sig for, vil han være den første vicepræsident i historien, der rent faktisk vælter sin egen præsident gennem artikel 25. Det er i hvert fald en måde at, øh, at blive husket for altid. Så kan man sige. Den anden ting er selvfølgelig også det her med, om han ser sig selv stadigvæk have en fremtid mm. i amerikansk stoppolitik. Altså der er vist næppe nogen tvivl om, at Pence i hvert fald tidligere har tænkt, at det kunne være rigtig fint at stryge vise delen af titlen, mm. så han en dag bare skulle være præsident. Om det så ville være, at han stillede op i 2024, eller hvad det var, der var på, på tegnebrættet, det har aldrig helt været sådan helt klarlagt. Men at han har tænkt tanken, det er ret mm. vel dokumenteret, at det kunne han en dag godt tænke sig, at, at han skulle være præsident. Hvis han stadig gerne vil det, og mm. det kan jeg godt have min tvivl om, hvorvidt han kan blive. Mm. Øh, der kan man altid være lidt i tvivl om, ja, kan blive. Men, men endnu mere nu vil jeg så sige, så skal han i hvert fald definitivt kappe båndet til Trump. Mm. Altså, det er den eneste vej, han har frem. Så skal han øh, sætte gang i artikel 25. Så skal han blive udråbt som ham, der befrier det republikanske parti for, for Trump. Det tror jeg bare... Det er jeg... noget, at, gamble også at tage også tager. Sig... Fordi samtidig, apropos, så gør han sig til uvenner med en ret stor del af de her føromtale 73 øh millioner vælgere, de, de vil måske synes, at det var måske et beskidt arbejde, han godt kunne lade demokraterne om at gøre. Lige præcis, ikke? så derfor er det en tætpunkt. Han har vel, så... synes jeg, også lidt en anden vej, der siger, prøv at høre, jeg synes egentlig heller ikke Trump, altså, det kunne jeg godt kunne sige, jeg synes ikke at Trump er verdens bedste præsident, men det er jo ikke nok, at jeg er uenig med ham, jeg synes jo ikke at på den måde, at han er unfit. Altså, han, han, han går ikke og maler med faces inde på, på, på væggene, i hvert fald ikke. Det er der ikke nogen har fortalt om, men, øh, men det er ikke nok til, at vi kan fælde ham som præsident, så derfor må det altså være noget, I klar op på Capitol Hill. Ja, Jamen, det er jo så det, der er udgangspunktet, at øh, det kan jo være, det det, han gør. Jeg synes, det er jo et fantastisk billedsprog. Jeg skal lige... <laughs> jeg, <skal> lige... <laughs> jeg må høre, at I lige skal komme derover på det. <laughs> men det, når det så er sagt, og, og tak, det er vel da til med resten af arbejdsdagen her, men øh, det er jo klart, Mike Pence gav også nu sig for altså, han er jo, altså han tilhører jo øh, ikke engang midten af det republikanske nej, parti, nej, han, er ja, formål, han er ude på fløjen i Altså Han er fra Indiana. Han man skal er... huske, at han blev vicepræsident fordi at Trump skulle være sikker på, at han havde det religiøse og med. Ja, og, og det så ligesom, højre en, en stor set hans eneste kvalifikation. En, en hardcore for abortmodstander fra Indiana, som er en af de mest konservative religiøse stater, der overhovedet findes i USA. Øhm, altså, jeg vil sige jeg har svært ved at se Mike Pence øh, spille den helt store rolle i det republikanske parti mm. fremadrettet, men han bliver der manden i fokus dagligt i hvert fald indtil den 20. januar mm. fordi der vil være et dagligt pres i forhold til artikel 25 øh, fra demokraternes side. Der vil være daglig forlydende, at det måske nu, altså jeg så bare i går aftes der i kølvandet på ham, der medarbejderne i Udenrigsministeriet, pludselig var inde og pillede ved både Trump og Pensbion der. Ja, det så siger, nu, det skete? Så var ikke? der straks en eller anden, der... Uh, nu er der helikopter over Penses hus. Det plejer der ikke at være. Hvad man der sker, og så altså, sad ja. man og åh ja. ja. Og det kommer der nok mere i de kommende dage. Nå, hvis vi prøver at samle op med Mike Pence ved så tror jeg i virkeligheden, at Mark Pence vil gerne lægge noget afstand til Trump, men han vil også... Dansen balancegang, hvor han bliver uvenner med så få som muligt. Så jeg tror at I virkelig, at Mark Pence prøver at gøre sig lidt som muligt. Ja, lave prov i ja, en har ikke sagt noget. Nej, det er <laughs> det ikke. Så, så, så er der den kommende præsident, ja. Joe Biden. Han har sagt lidt mere. Han har sagt lidt mere. Ja, men han, og, står... og han er faktisk en af de få, vi ved rimelig tydeligt, hvad han godt vil. Mm. Det er sådan set blevet fortalt. Joe Biden har sådan set sagt, han synes, der skal være en konsekvens over for Trump, men at hans hovedfokus er på den politiske agenda, han skal prøve at få igennem fra den 7. januar. Ja. Og det er jo så der, hvor at, det, sige, det heller ikke er nogen helt let øvelse for Biden, fordi hvad gør han egentlig? For han skal så ikke blive uvenner med alle republikaner. Det er i hvert fald nemmere for ham, at han ikke bliver uvenner med alle republikanerne. Ja, plus, at han skal finde ud af, at han vil gerne starte sit præsidentskab, øh, og han vil gerne starte sit præsidentskab med at tage hånd om hele coronakrisen, fordi pandemien buller stadig derude af i USA. Du har stadigvæk øh, det er meget, meget høje smitte og dødstal. Økonomien har der på mig til, der er rigeligt at tage fat på. Han skal også have godkendt alle sine ministre, alle de mm. her ting, jeg siger. Så har han egentlig lyst til, at starten på hans præsidentskab, i virkeligheden, er præget af Trump, og en eventuel rigsretssag. Man kan se, der var i går, der havde, altså, der havde de jo faktisk en mulig plan, jeg kan se, blandt andet New York Times, skrev jo om det her med, at de faktisk havde rækket ud til lederne af det demokratiske parti, og sige, kunne I ligesom sådan splitte tiden op på så vi for eksempel den ene dag lavede politik det er jo ikke sådan, de har bedt om det. Men, men det er noget i den stil. Men, næsten, og ikke? den anden dag, der kan I så gå efter Trump. Altså, så, så vi ligesom tager altså, skiftende arbejdsdag. Ja, ja der, men der har også været et andet forslag. Jim Clyburn, ham der er web mm. i, i huset, var ude her i weekenden og foreslå, jamen det kunne også være, at man kunne stemme impeachment igennem i huset nu her inden ja. den 20. januar. Og så, så, så kunne vente man vente indtil Biden har siddet 100 dage med så at give den videre til senatet. det er jo ikke noget juridisk skadeligt. Det, det må man godt jeg vil så sige, det er måske lidt ønsketænkning, fordi mm. altså så længe at Trump er stemt altså impeached, mm. og man så bare venter, så er det det, alting handler om. Ja, men jeg synes i virkeligheden, det der jo er mest slående, det er, at hvis der er nogen, der nærmest i virkeligheden kunne ønske sig, at det her ikke var her, så er det Biden, fordi hvis der er noget, den han som præsidentkandidat, og nu som valgpræsident, platformsmæssigt har stået på, så, så, så er det selvfølgelig, ja, jeg vil gøre noget ved corona, jeg vil gøre med økonomien, men hans hovedbudskab, Mm. har jo været, at vi skal samle Amerika. Ja. Vi er et land, vi er ikke to lande, vi er ikke tre lande. Der er ikke nogen grund til, at vi går og hader hinanden. Vi er et land. Det tror Jeg jeg er faktisk slet ikke i tvivl om, også hvis man læser hans seneste bog. Mm. Det er det, manden ser som sin opgave. Alt det andet, det er politiske opgaver. Det her, det er hans livsopgave, det er at prøve at samle USA igen. Der er det her jo ikke en værre start. Nej, nej altså. men jeg, er, jeg er fuldstændig enig med det. Altså det øh... Det er ikke noget, Biden nødvendigvis synes er specielt mm. øh, ønskværdigt, det der, der foregår lige i Så jeg, egentlig en synes jeg, det meget interessant at sige, at Bidens største modstander lige nu i virkeligheden, det er, at han skal finde en eller anden ordning, med, specielt en antipologi om at sige, ja, vi skal gøre noget, men vi skal gøre det på en måde, hvor vi ikke bliver uvenner med alle. Ja, og det er også derfor, at nogle af de forlydende, der er jo, er, at Biden kigger lidt på, kan man, kan man, lave, kan man finde en måde at stille Trump til ansvar, uden det måske behøver at tage så lang tid eller fylde så meget. Altså kan man finde en måde at sanktionere, mm. øh, hvordan det så ser ud, det må tiden jo så vise. Men, øh, men ja, ja, det, det er ikke Bidens øh, drømmeidé om, hvordan et, mm. et præsidentskab skal starte, at det vil hvert skal handle om Trump. Altså, siger, der har været mange paralleller gennem de sidste år omkring det der med Trump øh, og Nixon osv. Og hvis man skal drage en parallel, dengang den Nixon gik af og Ford han overtog efter Watergate... Mm. Så at Nixon var gået af, så handlede det stadig om Nixon. Ja, det, han stadig om, ja. det var derfor, at Ford til sidst gik ind og benåede ham. Fordi efter en måned kunne han se, at vi ikke kan komme videre. Nej, vi kommer aldrig til at snakke. Så hvis, ikke til at ske noget. hvis ikke vi får ham benået og sender mm. ham på en flyvning til Kalifornien, så bliver det ved, mm. det her. Og så, så valgte han så at gøre det. Det kostede ham så hans, hans præsidentskab, at han gjorde det. Men det var så det, der var nødvendigt for at mm. få det til at gå væk. Det er jo altså det er ikke en scene, men det er lidt den samme klemme, som Biden han befinder sig i nu. Hvad gør han egentlig med at få Trump til at gå væk? Og nu har vi jo nævnt øh, i den grad elefanten i rummet. Hvad vil Trump? Han vil bare gerne være præsident de sidste 8 dage. <laughs> <laughs> og du tror egentlig, det er så simpelt, Han vil bare gerne have lov at sidde i 8 dage, og så tager han ned og spiller golf? har ja, godt nok svært at se hans ego kunne holde til at, øh, Bliv at blive fjernet. eller gå, af, altså, af. Fordi det er jo den tredje mulighed. Altså en ting er, når folk snakker er det med artikel 25 eller en impeachment, der er jo også den mulighed, at manden bare går af det kan han sådan set gøre med det ja. samme, hvis han har lyst. Det har han bare ikke. Mm. Altså, det piner ham i forvejen, at han ikke skal sidde øh, længere end til den 20. januar, men han vil godt nok ikke væltes. Øhm, så jeg tror egentlig, det der kommer til at ske for Trumps flykommet, det er, at øh, vi kommer ikke til at høre meget til ham, mm. hvis overhovedet noget. Det er svært nu, han er lukket ud. <laughs> ja, ud for alle hans normale kanaler, så skal han til at snakke med pressen, og det gider han ikke. Okay. Øhm, så jeg tror ikke, vi kommer til at høre meget til ham. Altså forlydende er jo, at han har tænkt sig at flyve til Skotland den 19. januar, tror jeg det var, for at spille golf, og så vil være derovre også i forbindelse med, med Bidens indtællelse okay. den 20. Han De forlader simpelthen landet. Fuldstændig, og øh, indtil da tror jeg, at han vil gøre alt, man kan for at sige så sig lidt som muligt, og, og prøve at undgå at øh, rave nye problemer til sig. Han skulle efter eftersinde være blevet tosset da han blev blokeret af Twitter her den anden dag, men... Øh, det er jo... Også det, man skal... spørge, han, han kan jo ses som en flygtende kriminel hvis man tager ud af landet, ikke? Altså... Ja, jamen, det kan også være, at nogle af alle de her coronarestriktioner har slet ikke at få lov til at <laughs> kom komme ind, ind, ind i Skotland ikke? Altså, det, det, det vil næsten være... Det vil næsten... Nå, det, ja, det, det, det, det, det må vi snakke om næste uge, hvordan ja, det, er, det, ja, det, det det Tiden går hurtigt i uh, forhold til behageligt selskab. Øhm... Når vi lægger alle de her faktorer, når vi snakker om, hvad de fem forskellige uh, vil, og øh, de fleste vil virkelig bare gerne have det til at gå væk, kan man høre. Ja. Det kommer det jo ikke til bare at gøre. Nej. Hvis man lægger alle de her, kan man sige, faktorerne sammen, hvad øh, hvad end dem til at gå op, det gør man ikke. Nej. Der er nogen, der kommer til at tabe. Altså, mm. De her aktører, vi lige har snakket om i dagens udsendelse... De er, der er simpelthen en, ikke en der fælles en, nok agenda. Der er ikke en mulighed for, at de alle sammen kan komme ud som vinder. Der ja. er nogen, der kommer til at stå mm. som sag og der er nogen, der kommer til og at stå Og det er også nogen andre end, end, end lige Trump. Altså, kommer ikke kun til at være den eneste, der lider af nederlag her. Der er også andre, der kommer til at lide under det her. Ja. Eller ikke for deres vilje. Lige præcis. Det her, det var kampen om Amerika. Lavet og produceret af kongressen.com Anders Agner var min med. Jeg hedder Lasse Pedersen, og bag computeren, og sørger for, at det lyder nogenlunde godt, og vi er færdige til tiden, var som altid den fantastiske Tom Carstensen. Tak.